To su naši drevni oci naši apostoli predvidjeli. Zdrave nauke zdravoga bogoslovlja neće primati. I o Bogu i o ocu mada o otcu se vrlo rijetko govori, obično se ide stramputicama, govorit će se ne onako kako su govorili duhom svetim nadahnuti ljudi.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 takvom nagrđenom od gordosti. I kako možeš da se naučiš istinskom poznanju Otca kad naučiš od Sine? Kako kaže dalje u Istom Jemenđelju, naučite se od Mene. Sveti Otac Silovan, braći i sestre, bio je učenik gospodnji u pravom sminsku te riječi.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 Ali sve to gordost, sve to pustoš, tu nema ni oca, tu nema sina, nema tu duha svetoga. Nema tu svetoga Silvana i njegovog duhovnog raspoloženja. To je mrtvi egoizem, mrtva gordost. A duh sveti, znajući kako je velika potreba danas za zdravim i smirenim učenjem, ako hoćete, za zdravim i istinitim bogoslovljem. Evo svetoga Siluana, bazite, jednog svetogorskog magacionera. Ajde, mislite šta je sve potrebno jednom svetogorskom magacioneru, onako prostom, koga čak i u njegovom manastiru nisu poštovali, onako kako je on zaslužio. Mnogi su se pitali što će to sveti srpski episkop Nikolaj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 svetogorskom magacioneru da uđe, braći i sestri, u sve pore savremenog liturgijskog života. Da mu se knjige štampaju, da se mnogije glave i učenih naginju na bezdan njegovog smirenja i ljubavi duhovna prema svetoj trojici i presvetoj bogorodici. Istine, sa njegovim bogoslovnjom se baš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 A on o čemu govori i kojim duhom govori? Govori duhom svetim, govori ocu i govori i živi smirenjem Sina Božijeg, nadahnut. I crkva, samo kad bismo je pažljivije slušali, nudi svetog Silvana kao primjer i kao potvrdu da i mi možemo, ali pod uslovom da se učimo, na primjeru, gospodnjem. Kad čitate poluke Svetog Siluana, vidite da je on e, imao viđenje, duhovno viđenje Isusa Hrista. On je bio opčinjen njegovim smirenjem. U isto vrijeme, on je govorio da čovjek može da se smiri istinski, jedino gledajući njegov.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 Gledao je Isusa Krista i smiravao se. Istina ne ni lako, ne ni brzo. Oštra je to borba. Duga je to borba protiv i prokvetu. Međutim, gledajući lice smirenoga, smirio se. Naučio se od njega i postao krotak. Primio njegovi laki jarak. I evo crkva ga slavi na svim kontinentima. А zašto tako brzo? Zato što nema mnogo vremena braći sest. Nema mnogo vremena. I zato što je bolest, gordost i uznapredovalo do neviđenih razmjera. Zato Sveti Otac Silovan, on nosi poruku crkva. On je kao zrak svjetlosti istinitej.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 Ja sam mislio da će ovo lako da se vlada. Ja sam mislio da se ovo nauči za godinu, dvije, tri. Sam mislio ovo se nauči za period iskušenjištva, tri godine, ili za nekoliko godina provedenih u monaštvu, završimo te poslove i onda idemo dalje da hvatamo ordenje, da se kitimo. Međutim, vidim, neće to baš tako lako ići.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 Um prolaze kao pijavice, srebro ljublja, tuge, gordost. Šta ti je to u kući? To jeste u glavi i srcu. To sti ti demoni. Ne možeš ni jednu jedinu metaniju, pravu metaniju da otkineš i da je Bogu posvetiš. Šta je ovo Pitamo i mi sa Siluanom. Kakva je ovo meteš, kakva je ovo muka? A on odgovara preko njega.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 Tako mi, braći i sestre, prepoznajmo u ovom prazniku i u ovom fenomenu, zaista, fenomen Sveti Silvan, kako se brzo rasplamseo i kako je brzo njegov ime postalo prisutno, prepoznajemo u svemu tome jaki, jasni poziv Boži da se ne prelasimo lažnim naukama, lažnim duhovnostima, a lažnim pravoslavljama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 koji danas služimo ovdje zajedno sa Svetim Siluanom i sa svima svetima od apostolskih dana do današnjeg. Pa neka bi mi, pomolivši se smirano i novoj svetoj liturgiji, primili duha svetoga da bi nam se i Otac otkrio kroz Sine. Nama, braće i sestre, o toga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 jedino rodnog i jednosušnog sina. Pa čekaj, to ne može onda da bude bez jedno tijelo. To onda ne može biti ništa drugo da ona crkva o kojoj nam aposta u Pavle govori, a koju ne možemo na vodno niđe da nađemo, pa se pitamo da nije ova, a da nije ona. A evo našao sam ruku ovdje, evo je noga ovamu.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 velikoga i bogonoсног i smirenog Oca našeg sigurnog Svetog Ortse. Amin, Bože daj.